side. És akkor lépjük még tovább. Egyre közelebb a kategóriák győztest hirdethetünk, ugye? De akkor látom, az animációs Igen. Világ... Igen. a győztesség. Azért, azért nem egy klip szerepelt itt animációval. Igen. Ez így van. Emlékeztek a Good Songra, a blur től Igen. Emlékeztek arra számra, ahol jön, a, jön az ember a, a fújógép fel a portfújóval? és elfújja az egyik kutyát, hogy a másik a földet hossza, meg a billiárdgolyót, vagy a golflabdát kifújja a lugvól. Megvan? Na, ez ugy, ugyanezek gyártották a most következő klippet. az úgy nevezett sinol, vagy sájnol a csoport. Tulajdonképpen négy londoni művészről van szó, de ez egy későbbi, ez egy 2003-as Azt lehet mondani, hogy... Ö, ö, azt, ami már eleve nagyon nyomasztó volt, és nagyon elementáris volt, és valami nagyon egzisztenciális volt abban a good hogy hogyha emlékeztek rá, hát az sikerült még egy ligával följebb költöztetni ebben a bizonyos számban. De az Uncle nevű alter grupnak, vagy alter az I for an Eye című dala, és az ahhoz készült videóklip. 2003-ból. Nem kívánok hozzá jó szórakozást. Inkább, inkább egy nagyívű visszarettemést kívánok mind ami látható lesz. Megint valami nagyon tanulságos, valami nagyon elementárisan drámai dolog fog történni a második legjobb videóklip tolmácsolásában, amely a Sláncol a csoportnak és az antólnak köszönhető a második helyről. Jaj, nem kívánok jó szórakozást! Gandhi szavaival végződik a videóklip. Őtőle idéz a rendezőcsoport. csoport. Hát ez egy nagyon sokkoló klip. Egy nagyon nagyon brutális tükröt tart globális társadalmunknak. Úgy ítélem. Szimbolikája, mondhatják egyesek, hogy didaktikus, de akkor remélem, hogy mindenki pontosan ugyanarra gondolt. De ha nem ugyanarra gondolt mindenki, hanem különböző megfeleltetések vagy különböző szimbólumok jelentek meg, vagy különböző értelmezések fakadtak fel, akkor talán mégsem annyira didaktikus, és talán mégis vagy teret. De szerintem sebész ilyen fontos. Ennyit legalábbis ki merek jelenteni. Hát, én elvittem ebből a tanulságomat, az biztos. Tehát, hogyha óriási fekete repülőgépek hoznak egy hatalmas gumimacit, akinek wc feje van, és nagyon sok már bígulja, akkor arra nem szabad rámenni. Úgyhogy ez biztosí magamban vissza egy életre. Zabáld a cseresznyét, baz meg! Nem elég jó a cseresznye? Igen, a, a, a cserezdje jó volt a cserezdje, mm. az meg, jó lesz a gyerekeknek is a nem, kell a nagy-nagy gumimedvétől, szopni kell. De nem, hát az, az az alapvető probléma, hogy régen is meg volt a cserezdje mindenkinek, mindenki jól megélt belőle de jött valami új, nagyobb, könnyebb, kényelmesebb, komfortosabb pont a pofádba illik a, a, olyan alakú, hogy pont beleillik a pofádba. Tehát, hogy nem az van, hogy így nyitogatni kell a pofádat és harapni a a ahogyan régen, hanem az pont olyan alakú bazd meg, hogy pont a pofádra illik, olyan kurva kényelmes rá cumpanni. Hát, ha ez nem a televízióról szól ez a klip, és nem a tömeg, tömeg tájékoztatásról, és nem a tömegkultúráról, meg nem arról, hogy előreemésztett információkat, előreemésztett esztétikumot, előreemésztett kultúrát, és előreemésztett életet kapsz a sajátod helyet, az eredeti életet helyet, amiért talán többet kellett dolgozni, talán pont, nem pont a seggedre lett méretezve, talán nem pont a te formátumodra gyártva, talán Pont nem olyan kurva kényelmes, hogy úgy terpeszkedjél el benne, mint hogyha nem is lennél, de biztos, hogy szerves, és biztos, hogy nem, nem áll mögötte egy tábordok, amelyik aztán bevezényeltéged a, a, a sűrűbe, hogy aztán gyártsál hasonlókat magadhoz, ahhoz, amiért gyártott ő belőled. Hát identitást azt lehet fejleszteni, meg lehet fogyasztani. Ma már inkább fogyasztjuk az identitást. Nem cipőt veszünk, hanem Nike identitást. Nem futunk, hanem nike vagyunk menek vagyunk. Azt gondolom, hogy az önálló gondolkodás, a kritikai gondolkodás, meg úgy általában a saját identitás az, az most már nagyon-nagyon kihalóban van, és mindenhol identitás csomagokat adnak el. Például a Magyarországon most már a jobb oldali package-et azt egybe lehet kapni, tehát mindent kapsz hozzá, kapsz hozzá éttermet, ahol lehet, bort, amit szeret, zenét, amit szeretsz, énekeseket, akiket szeretsz. Tán csak minden, minden megvan egyben, egy egész világ egy kultúra vallás. Való most éppen nincs ilyen, de volt idő, hogy volt és nem nagyon találkoztam olyan erős jobberrel, aki a láncnak az egész tagját ne, ne cuniszta volna be úgy egybe. Tehát olyan nem volt közöttük, aki szerint Konrád jó író, márai megszar, de egyébként az orbán szavazok, Szóval ez, ez így egybe volt, egybe volt az egész. Bizt, nyilván biztos van ilyen tisztelt a kivételnek. De azt akarom mondani, hogy nagyon sematizálódtak azok az identitás termékek, amelyekből lehet választani, és a várható sokszínűsége a világnak, amit gondoltam a rendszerváltás környékén, az nagyon megváltozott, és talán még sem lett, mint volt. De hogy miért, miért van ez? Miért, miért árulnak identitást? Hát azért, mert az identitást árulni, identitást árulni óriási biznisz. Ugyanis ha én Nike Wumeneket tudok csinálni, akkor viszonylag sokat tudok, a Nike, én viszont kurva sokat tudok a Nike woman -ről. És hogyha nekem sikerül a nőkből Nike-vú csinálni, akkor sokkal könnyebben fogom tudni meghatározni azt, hogy mi lesz az a következő dolog, amit le tudok tolni az ő torkukon. Úgyhogy, úgyhogy minden termékkel, akkor identitást adok el, ebben garantálom azt, hogy újabb termékek szülessenek, illetve újabb termékek menjenek ki a piacra, és azok hogy azt tudjanak, és egyre fokaibbá semmatikusabb, sapább, és ördögibbé teszem ezt a helyet, ahol itt élünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az identitást azt ne fogyasszátok, hanem fejlesztétek. Nem akarok belemagyarázni senkinek a fejébe kom kompakt ide ideológiákat ezzel a klippel kapcsolatban, vagy értelmezéseket ezzel a klippel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy eléggé tág asszociációs tere van. De az én számomra ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire a televízióról szól. Tehát szerintem a gumimaci, amit a repülőgépek hoznak, és a repülőgépeknek nem itt tudom, megfigyeltétek itt, el, a, a ö, hátsó légterelőjén, ahol a légitársaság szokott lenni, ott egy gumimaci volt. Hát ők a, gumi, ők a gumimacit hozzák. Ők egy, ők egy gumimacibb világot hoznak, mint amilyen gumimaci itt vagytok. Ö, és egy olyan világot hoznak, ahol a gumimacinak nem kell többé cseresznyét zabálnia, vagy megyet, vagy mit, és nem kell nyitogatni a pofáját, hanem a, úgy rácuppalhat, mintha csak a gumimaci emlőjén, emlőjén született volna. Tehát valahogy valami nagyon kényelmeset szállít neked. Volt egy saját életed. A saját életedben meg voltak a saját ö, ketteléseid, meg, meg voltak a saját igényeid, szükségleteid, a saját szenvedélyeid, és ezekért ö, valamennyire megdolgoztál, ezeket nem kaptad, ö, csak úgy nem repült a pofádba, mint a sült valam. De hát ez volt a te életed. Szerves volt, és mivel nem volt alternatívája, ez volt a legjobb élet, amit élhetsz. De aztán lett egy alternatívája a televízió, amely a te saját életet helyett fölkínál egy számodra nézhető, a te tudatodba közvetlen, direkt módon becsatornázott életet, ahol már semmit nem kell csinálnod. Nem kell kalandokat keresned, mert a kalandokat elhozza neked a tv 2 A konkrétan erről van szó. Tehát arról van szó, hogy azelőtt, hogyha át akartál élni valami, valami mozgalmasat a saját életed helyett, ahhoz el kellett menned. Cseresznyé az meg, volt, hogy nem volt cseresznye, volt, hogy éretlen volt a cseresznye, volt, hogy túlérett volt a cseresznye, meg olyan is volt, hogy nem volt a baszott magas a cseresznye, de meg egy ilyen kis puha testűzi gumimaci vagy, és nem tudtál fölmenni érte. Aztán voltak a jó állapotok, amikor ott volt a cseresznye a pofádba, azt lehetett tenni. De onnantól kezdve, hogy eljött értel a televízió. Nem kell sehova se menni a nem kell kivárni, hogy beérjen, nem kell semmi. Nem kell megdolgoznod a saját élményeidért, hiszen azért a tudatmérnökei már megdolgoztak, csak elhozták ide neket. És te csak szabáld. Semmi szükség. És az az igazság, hogy ez, ez a klip ez arról szól, az én számomra legalábbis, nem akarom én ezt belétek magyarázni, az én számomra arról szól, hogy a televízió hogy adját zombikat, és aztán majd a zombik... A televízió segítségével hogyan gyártanak újabb zombikat. Tehát valami nagyon-nagyon pessimista dolgot fogalmaz meg a civilizációval kapcsolatban. Talán nem eredetileg a civilizációval kapcsolatban, de azzal kapcsolatban feltétlenül, ahova a civilizációnk mára jutott. A civilizációnk mára a tömegkultúrának a terjesztéséért felel. Leginkább ez. Leginkább ez lett ma a civilizáció. Ezek a mi civilizációs vívványaik. A televízió. És a televízió által közvetített tömegkultúra. És hogy a televízió által közvetített tömegkultúrának, és az emberi civilizációra, és az emberi kultúrára, és az emberi társadalmakra gyakorolt roppant kártékony, és roppant fertőző, és roppant hazug, és álságos, és és agresszív módon terjeszkedő hatását ennél a videoklipnél erőteljesebben, és frontálisabban és keményebben soha nem láttatta velem még semmi. Egy apró példa egyébként, ha már, ha már, ha már a tévizetésnél tartunk. Elképesztő volt. Azt figyeltem egyébként, hogy, hogy a hazugság, az, ez ilyen nagyon nyilvánvaló hazugság, az mennyire természetes. Most mondok egy nagyon hülye példát, de most ez volt a legutolsó, ahol, ahol ez megütötte a szemem. Volt egy műsor, ahol egy nő volt 240 kiló. Jó? És volt egy pasia, az meg kb. ugyanakkor volt, és a nő életbe akart maradni, ezért lefogyott. Vittom én, ledobott kb. egy 40-est. És a pasia ennek az egész műsornak végén, várta egy virággal, és azt mondta, amikor kijött a nő, hogy mennyire gyönyörű vagy. Ezzel az a bajom, hogy ez egészen biztos a hazugság. Mert ha a kövér pasi azért szerette a csajt, mert kövér, akkor most, hogy fogyott, egy kicsit kevésbé lesz. Tehát akkor idáig is azt gondolt, hogy gyönyörű vagy. Tehát azt nem mondhatta, hogy most gyönyörű vagy, hiszen ebben volt szerelmes. Ha viszont esetleg mégis zavarta, hogy kövér, akkor meg nem történt az-e akkora változás. Na! Azt lehetett volna mondani a nőnek, hogy te ügyes vagy! Elképesztő, hogy izé mit raktál le az asztalra ez ügyben, meg de úgy kiállsz magadért. Nem, nem ezt kellett. Azt kellett neki mondani, hogy milyen szexi. Ja, ja, ja, szexi baszki. Minden, nem az én ízlésem, de a ésem. Hiszen szexibb lett, hát akkor még vahova valaho, menni. Csak, csak hogy, hogy mennyire elfogadottá vált ez a fajta hazugság, és mennyire elfogadottá vált. Úgy úgy általában veled kapcsolatban, a visszajelzés szintjén, az emberek össze neked. És a nő nem azt mondja pasiának, hogy Náról, hogy érted azt, hogy gyönyörű vagyok? Idáig nem voltam szép? Most akkor szebb lettem? Azáltal, hogy lefogytam, hogy ideig ez nem tetszett? Nem, hanem azt mondja, hogy jaj, de jó, jaj, de örülök. Mert az a, az a lényeg, hogy az emberek elfogadjanak, tehát az emberek megerősítést megkapnak, és bármit hazudhatnak addig, amíg a megerősítésükről, illetve a, a visszajelzésükről téged garantálnak ennyi. És, és ez egész döbbeltes volt, hogy a, abba gondoltam, hogy hány ilyen hazugság csúszik le az én tudatalatimba egy nap, hogyha egyet észrevettem, és ez ennyire farkas volt, és hogy hány ilyen lehet még, amit, amit nem, nem rágok meg tudatosan, és megy lesz szépen a helyére a tudatalatiba. Egyetlen tanácsolatossal szolgál, szerintem egy nagyon-nagyon fontos tanácsal szolgál ez a videóklip a számotokra. Hogyha, hogyha olyan ilyen kis melbimbókat vagy tőgyeket látok, amik pontosan ugyanakkorák mint a szájatok, nem kell reflexzerűen elejteni a cseresznyét. Az igaz, hogy meglátták, és így a picsa is így már, már nem volt semmi milyen cseresznye, már semmi cseresznye, se, sehol se, soha se. Tehát, nem, hogy, nem hogy nem mondjam, nem a, hogyha pontosan ugyanakkor a melbimbó, amikor a szátok, akkor úgy pont rá így, mintha csak rágyártották volna, hogy már csak rá kéne már cuppanni és kész, akkor ott valami kurvára nem stimmel. Hát a mögött a melbimbó mögött, ami pontosan akkor mint a szájad, a mögött ott lesz egy rovartábornok, aki be fog téged, be fog téged terelni, annak a gumi, hatalmas gumimacinak a belsejébe, és a repülőgépek el fognak téged szállítani, hogy, hogy új gumimacikat ö, ö, mozoltassál, hogy itt rajot, ha láttátok. -a Tehát ez, és ha szerint szerintem, hogy ha van nagyon fontos üzenet ennek, akkor az, az, hogy kurvára vigyázzatok ezzel a nagyon komfortos, nagyon előre gyártott, nagyon a számotokra, mintha csak neked találták volna ki Mert nem evolúció barát. Mert a cseresznye az evolúcióvarát. Nem pont a pofádba írjék, de pont elég jó pofát van ahhoz, hogy megegyed. Ez a csereszny az pont jó volt, de nem, mert a tökéletes kellett, baszla. Mert a tökélet, mert az annál van is jó, jobb is van, annál már. Szóval vigázzatok ezzel a, ezzel a, a, a, a túl meg túl tökéletessel, és hogyha elfogadok egy tanácsot, nem első sorban, sorban tőlem, hanem az alkotóktól, akkor törekedjetek mindig az ideálisra és ne feltétlenül a maximálisra. Szerintem, ha van igazán nagy tragédiája a jelenkornak, akkor az az, hogy az ideálisat felváltotta a maximális. Az emberek nem, a, nem az optimálisra törekednek, hanem a totálisra. És a totális az apusztulásba vezet. A totális háború, a totális fogyasztás nem emberi léptékű. Nem a, nem a kultúránkra, nem a civilizációkra, és Ez elsősorban nem az evolúciókra szabott. Úgyhogy hajrácseresznye, biztos, hogy nem rázni, mint egyszerűen beszopni. Ennek ellenére az evolúció azt támogatja, és nagyon sok generáció gumimaci élt már meg belőle. Úgyhogy nagyon vigyázatok a nyugat felől érkező és a ti hordozó, nagyon kényelmes és nagyon komfortos is és, és kibaszott órátok szabott megoldásokkal. Szerintem, ha van közlés ennek a videoklipnek, akkor az ez.